Nehemias bók Jóhann Guðmundsson les. Fyrsti kafli. Frá sögn Nehemias hakalía sonar. Í kýslumánuði 20. árið þá er ég var í borginni Súsa kom hann áni einan bræðrum mínum ásamt nokkrum mönnum frá Júta spurði ég þá um gífinga þá er undan komust þá er eftir voru af hinum herleitu og um Jerúsálem Og þeir svörðu mér, leifarnar, þeir er eftir eru að finnum herleitu þar í skattlandinu, eru mjög illa stattir og í fyrirlikningu með því að múrar í Jerusalem eru nýður brotnir og borgarhliðin í eldi brend. Þegar ég herði þessi tíðindi þá settist ég nýður og greð og harmaði dögum saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana. Og ég sagði, Æ drottin, Guð himnana, þú mikli og óurlegi Guð, sem heldur sáttmálan og miskunnseminna við þá sem elska hann og varðveita bóðorð hans, lát eyra þitt vera gömgæfið og auðu þín ópin, til þess að þú heyrir bæn þjónstíns, þá er ég nú býð frammi fyrir þér Bæði daga og nætur sakir Ísraels þjóna þinna, með því að ég játa sindir Ísraels hafa dríkt móti þér. Ég og allt mitt höfum og syngað. Við höfum breytt illa gagvart þér og ekki varðveitt bóðorðin, lögin og ákvæðin er þú lagður fyrir mósi þjón þinn. Minnstu orðsins er þú bauðst Mósi þjóni þínum segjandi Ef þér bregði trúnaði mun ég tvístra íður milli þjóðana En þegar þér hverfið aftur til mín og varðveitið bóður mín og breytið eftir þeim þótt yfir brottreknu væru yst við skauð himinsins þá mun ég sapna saman þeim þaðan og leiða þá til þess staðar er ég hefið valið til að láta nafn mitt búa þar. Því að þínir þjónar eru þeir og þinn líður, er þú frelsæðir með miklu mætti þínum og með sterkri hendi þinni. Æherra, lát eira þitt vera gaumgæfið að bæn þjónstíns og bæn þjóna þinna er fúslega óttast nafn þitt. Þar sær þjón þinn í dag og lát hann finna með öngun hjá manni þessum Ég var þá byrglari hjá konungi. Annar kafli Í nísam mánuði á tuttugasta ríkisári Artaxasta konungs þá er vínstóð fyrir framan konung tók ég vínið og rétti á honum ánþess að láta á því bera viðan hver illa lá á mér. En konungur sagði við mig Hví ert þú svo dapur í bragði þar sem þú ert þú ekki sjúkur? Það hlýtur að liggja ítla á þér. Þá varði ég ákaflegar hettur og ég sagði við konung Konungurinn lifi eilíflega. Hví skildi ég ekki vera dapur í bragði þar sem borgin er geymir grafir forfæra minna er í eiði lögð og hlýð hennar í eldi brend. Þá sagði konungur við mig Hvers beigðist þú þá? Þá gjörði ég bæni mína til Guðshimnana, síðan mælti ég til konungs. Ef konungi þóknar svo og ef þú telur þjón þinn til þess færan, þá send mig til Júta til borgar þeirrar ef ég mér grafir forfæra minna til þess að ég endur reysi hana. Konungur mælti til mín, en drottning satt við hlýð honum. Hversu lengi mun ferð þín standa yfir og hvenær kemur þú aftur? Og konungi þoknaðist að senda mig og ég tiltók ákveðum tíma við hann. Og ég sagði við konung Ef konunginum þokna svo, þá lát mig fá bref til landstjórana í heraðinu hínu megin fljóts til þess að þið leiði mér að fara um löndsín far til er ég kem til júta og bref til Asafs skóarvarðar konungsins, til þess að hann láti mig fá við, til þess að gjöra af Björka í hlýð Kastalans, er heyrið til musterisins og til borgarmúrana og til húsins er ég mun fara í. Og konungur veitti mér það, með því að hönd Guðsmíns hvíldi náðarsamlega yfir mér. Og er ég kom til landstjóranna í hér að hannu fljóts, Þá fekk ég þeim bref konungs. Konungu sendi og með mér höfusmenn og ritara, en er Sambalat, Hóroníti og Tóbi að þjótt Ammonítin spurðu það, gramtist þeim það mikiðlega að komin skildi vera maður til að annast hagsmuni Ísraels manna. Og ég kom til Jérúsanum og er ég hafi verið þar þrjá daga, fór ég á fætur um nótt, og fáeinir menn með mér ánþess að hafa sagt nokkuru manni frá því er guðminn blíast mér í brjóst að gjöra fyrir Jérúsanum og ánþess að nokkur skepna veri með mér nema skepnan sem ég reyð. Og ég fór út um dals hlýðið um nóttina og í áttina til dregkanlindar og mýkjulíðs og ég skoðaði múra Jérúsanum hversu þeir voru rýpni nýður og hlýð hennar í eldi brend. Síðan hérti ég áfram til lindarhliðs og konumstjarnar. Þá var skepnunni ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp í dalinn um noktina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur innum dalshliðið og snýri heim. En yfirmenninir vissu ekki hvert ég hafi farið nið hvað ég ætlaði að gjöra Með því að ég hafði ekki neitt sagt gýringunum, nýja prestunum, nýja mönnunum nýja yfirmönnunum, nýja öðrum þeim er að verkinu unnu og ég sagði nú við þá. Þér sjáið hversu illa við erum stattir þar sem Jérusalem er í eyðu löð og hlýð hennar í eldi brend. Komið, við skulum endurreisa múra Jérusalem svo að þér verðum ekki lengur hafður að spoti. Og ég sagði þeim hversu náðarsamlega hönd guðs míns hefði hvílt yfir mér svo og orð konungs þau er hann talaði til mín. Þá sögðu þeir: "Þér viljum fara til og byggja." Og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins. En er sannbart Horoniti og Tópía þjónn Ammonitin og Ges sem Arabi spurdu þetta, gerðu þeir gisaðos síndu ás fyrirlýfningu og sögðu hvað er þetta sem þér hafið fyrir stafni allir þér að gjöra uppröksna móti kominginum en ég svaraði þeim og sagði við þá Guð himnana hann mun láta og stakast þetta en við þjónar hans munum fara til og byggja en þér eigið enga hluteld nér rétt nér minning í Jerusalem þriðji kabli Þá tóku þessi til Elíasíp, æstiprestur og bræður hans, prestarnir og restu sauðalliðið. Vígðu þeir það og settu hurðirnar í það og allt að Hammea törni, hann vígðu þeir allt að Hananæl törni. Næstir honum byggðu Jerikómen og næstir þeim byggðu Sakur Imrísson. Fiskliðið byggðu Senaamenn Þeir gjörðu þar dýra umbúnað og settu hurðirnar í það og lokurnar og slagbrandana. Næstur þeim hlóð upp Merimótt Úríason, Hakkósonar. Næstur honum hlóð upp Messulam Berikíason Meseasberg Sonar. Næstur honum hlóð upp Sadog, Banansson. Næstur honum hlóð upp tekóamenn en gufugmenni þeirra beigðu ekki hálsinn undir þjónustu herrasins. Við gamla hlýðið gjörðu þeir Jójata, Pasíason og Messúlam, Besódiason þeir gjörðu þar dýra umbúnað og settu hurðirnar í það, lokurnar og slagbrandana. Næstir þeim hlóðu upp Melatja, Gipioníti og Jadon, Meronóíti og með þar þeirra menn frá Gýpjón og Mispa sem lutu hást og landstjórans í kjeraðinu hinum megin fljóðs. Næstur þeim hlóð upp Úsíel Harhæjasón og með honum Gullsmiðirnir. Næstur honum hlóð upp Hanania, einn af smilsla sörunum og þeir steinlögu Jérúsalem allt að breyða múrnum. Næstur honum hlóð Refæja, Húrson, Höfvingi yfir hálfu héræðinu kringum Jérúsalem. Næstur honum hlóð upp Getæja, Harúamson og það gengt húsi sínu. Næstur honum hlóð upp Hattús, Hásabinásson, annan part hlóðu þeir upp Markía Haríamson og Hásúb, Pahad, Móapsson, Svo og Bakstusops turðin næstur þeim hlóðu upp salm hallóheson höfðingi yfir hinum helmingi hérassins kringum jerúsálem hann og dætur hans við dalls hlíði gerði hann og sanóbúar þeir byggdu það og settu hurðurnar í það lokurnar og slagbrandana og þúsund álfnir á múrnum allta mikiu hlíðinu Við mýkjuhlýðið gjörði Malkía Rekapsson hafðingi yfir bett kærum kæraði. Hann byggði það og setti hurðurnar í það, lokurnar og slagbrandana. Við Lindar hlýðið gjörði Sallún Kol Hósíðason hafðingi yfir misbýja kæraði. Hann byggði það, gjörði þak á það, setti hurðurnar í það, lokurnar og slagbrandana. Enn fremur múrin hjá vassveitu tjörninni af konungskarðinum og alltaf tröppunum er liggja niður frá Davísborg. Næstur á eftir honum hlóð upp Nehemia, Asbúksson, Höfðingi yfir halfu bedt súr hér að þið. Þar til komið var gengt gröfum Davís og að tilbúnu tjörninni og kappa húsinu. Næstur á eftir honum hlóðu upp Levítarnir og var Rehum Baníson fyrir þeim Næstur þeim hlóð upp Hasabja höfðingi yfir hálfu Kegilu hérði fyrir sitt hérð Næstur og eftir honum hlóð upp Bræður þeirra og fyrir þeim Bavai Hennhattatsson höfðingi yfir hinum helming Kegilu hérðs Næstur þeim hlóð upp Eser Jesuason höfðingi yfir Mispa annan part, gengt þar sem gengiður upp í vopnabúrið á horninu. Næstur og eftir honum uppfjallið flóð upp Barúk Sambíason, annan part frá horninu að dyrunum á húsi Elíasíps aðistapress. Næstur og eftir honum flóð upp Merimótt Úríasón Hakkósonar, annan part frá dyrunum á húsi Elíasíps aðistapress að endanum á húsi Eliasíbs. Næstur á eftir honum hlóðu upp prestarnir menn þar úr grendini. Næstur á eftir þeim hlóðu upp þegar Benjamín og Hassúb gengt húsi sínu. Næstur á eftir þeim hlóðu upp Asaria, Masíason, Annajasonar frá húsi sínu. Næstur og eftir honum hlóðu upp Binnuí henadadsonar annan part frá húsi Asarja að horninu þar sem múrin beygir við. Palal Úsíasón gegnt horninu og efri turninum sem gengur út úr höll konungs og heyrir til varð Garasins. Næstur og eftir honum Petaja Parásón en musterist hjónarnir byggu í ófell, austur, að móts við vasslýðir og turnin er þar gengur fram. Næstir og eftir honum hlóðu upp tekóamenn, annan part gengt stóra turninum er þar gekk fram alltaf óferm úrnum. Fyrir ofan hrossahlýðið hlóðu prestaðun upp hver gengt húsi sínum. Næstur og eftir þeim hlóðu upp sandók Immerson gengt húsi sínum. Næstur og eftir honum hlóðu upp Semaja Sekanja vörður austur hliðsins. Næstur og eftir honum hlóðu upp þær Hannanja Selemer son og Hanun sjötti sonur Salafs annan part. Næstur og eftir þeim hlóðu upp Mesulam Berekija son gengt klefa sínum. Næstur og eftir honum hlóðu upp Malkija einn af gullsmiðunum Astað hús húsi musteris þjónana og kaupmennirnir gengt, mifka héraðinu og allt að hórn Og milli hórn svalana og sauðallíðsins flóðu guðsmiðirnir og kaupmennirnir. Fjórði kafli Þá er sannbálað til því að við erværum að endurreisa múrin, var þann reyður og gramdist honum það mjög og hann gjörði gís að gífingum og talaði í áheyrt sinna og herlið samaríu og mælti. Hvað hafa gífingarnir fyrir stafni, þeir vesalingar? Skildu þeir hætta við það aftur? Munu þeir forna? Ætli þeir ljúki við það í dag? Munu þeir gjöra steinana í rústahugunum lifandi þar sem þeir eru þó brunnir? Og Tópía, Ammoníti stóð hjá honum og mælti, Það sem þeir nú er að byggja, ef refur stíi á það, þá myndi steinveikur þeirra hrynja undan honum. Heyr, Guðvor, hversu við erum smánaðir, lát há þeirra koma þeim sjálfum í koll og frams er þá til ráns hernunda í öðru landi. Hýl eigi místjör þeirra og sinn þeirra ammáist aldrei fyrir öllíti þínu, því að þeir hafa engt þig til reyði, í auksin þeirra sem eru að byggja. En mér hældum áfram að byggja múrin og allur múrin var fullt upp að miðju og hafði líðurinn áhuga á verkinu. Enir Sambalat og Tópía og Arafar og Ammonítar og Aðstótmenn herðu að þari væri að gjöra við múra Jérúsalem að skörðin væri tekin að fyllast urðu þeir mjög reyðir. Og þeir tóku sig allir saman um að koma og herja á Jérúsalem og gjöra það spell. En við erum gjörðum bænvora til Guðsvors og settum vörð gegn þeim bæði dag og nótt af ókta fyrir þeim. En gífingarnir sögðu. Burðar mennirnir gefast upp og rúkstirnar eru miklar og þá getum við ekki byggt múrin. En móðstöðumenn vorir hugsuðu. Þeir skulu ekkert vita og einskis verða varir fyrr en við ráðust á þá og brytjum þá nýður og gjörum enda á verkinu. Ennir gífingar þeir sem byggu í grend grendvið þá komu og sögðu við oss sjálfsagt tíu sinnum úr öllum áttum þér verðið að koma til vor. Þá lét hér staðar nema á lægstu stöðunum bak við múrin á solbrunnu stöðunum Þar létt ég líðin nema staðar eftir ættum með sverðum sínum, lensum og bógum. Og ég lítaðist um, reis upp og sagði við tignar og yfir og hýtt fólkið. Egi skulu þér óttast þá en minnist dróttins hins mikla og óurlega og berjist fyrir bræður íðar, sonu konuríðar og hús íðar. En er óvinnir er heyrðu að við erum orðnir þess vísir og að guð hefði ónýtt ráðakjörð þeirra, þá gátum við allir snúið aftur að af múrnum hver til sinnar vinnu. En frá þeim degi vann aðeins helmingur sveina minna að verkinu. Hinn helmingur þeirra hérta á lensunum, skjöldunum, bógunum og pönsurunum en fóringjarnir stóðu bak við alla júdamenn þá er voru að byggja múrinn en burðar mennirnir voru búni til bardaga. Með annari hendinni unnu þeir að verkinu og en með hinni hældu þeir á skot spjótinu og þessum hlóðu voru allir girtir sverði um sér og hlóðu þannig en lúðursveinninn stóð hjá mér. Og ég sagði við tignar mennina og yfir mennina og aðra af líðnum verkið er stórt og umfánsmikið og ver erum tvístraðir á múrnum langt í burt hver frá öðrum. Þar sem þér heyrið lúðurljómin þangað skulu þér safnast tilvor, guðvor mun berjast fyrir os. Þannig unnum við verkinu, en helmingur þeirra hjælt á lensunum frá því er morgunu róðin færðist upp á himininn og til er stjörnurnar komu fram. Þá sagði ég við líðin. Allir skulu vera í Jerusalem á nætturna samt sveinum sínum til þess að þeir séu vörður fyrir oss á nóttunni en vinni að verkinu á daginn en ég og bræður mínir og sveinar mínir og varð er fylgdu um mér við erfórum aldrei af klæðum og sér hver hafði skotspjót sitt við hægri hlýðsér 50. kabli En það var mikið kvein með að líðsins og með að kvenna þeirra yfir bræðrum þeirra gífingunum. Sumu sögðum, Sónumvóra og dætur verðum við að veðsetja. Við verðum að fá korn, svo að við er með og lífi halda. Og aðri sögðu, Akravóra, Vingarða og Hús verðum við að veðsetja, við verðum að fá korn í hallarinu. Og enn aðri sögðu, við höfum tekið því að láni upp á Akravóra og að í konungskattin og þótt holdvor sé eins og hold bræðra vorra börð vor eins og börð þeirra þá verðum við nú að gjöra sonu vorra og dætur að ánöðugum þrælum og sumar af dætrum vorum eru þegar orðnar ánöðugar og við getum ekkert við því gjört þar eru akrar vorir og vingarðar eru á annara valdi þá var ég mjög reyður er ég heyrði hvein þeirra og þessu ummæli og ég hugleiti þetta með sjálfu mér og taldi á tignar mennina og yfir mennina og sagði við þá þér beitið okri hverfið annan og ég stemdi mikið þingi mótið heim og sagði við þá við höfum keft lausa bræðurvóra gífingana sem seldir voru hefingunum svo oft sem oss var und, en þér ætlið ég að vela selja bræðuríðar Svo að þeir verði seldur oss. Þá þauðu þeir og gátu engu svarað. Og ég sagði, það er ekki fandlegt sem þér erða að gjöra. Ættu þér ekki heldur að ganga í ókta guðsvors vegna smánar yrða heifingjana óvinna vorra. Bæði ég og bræður mínir og sveinar mínir höfum líka lána þeim silfur og korg. Vér skulum því láta þessa skulda kröfu nýður falla. Gjöru það fyrir mig að skýra þeim aftur þegar í dag ökrum þeirra og vingörðum þeirra og ólífugörðum þeirra og húsum þeirra og látið nýður falla skulda kröfuna um silfrið og kornið um vínberja og ólíuna er því að hafi lána þeim. Þá sögðu þeir. Vér viljum skýra því aftur og einskis krefjast af þeim. Vér viljum gjöra sem þú segir. Þá kallaði ég á prestana og lið þá vinna eigða því að þeir skildu fara eftir þessu. Ég hristi og skýttjubar minn og sagði Þannig hristi Guð sér hver þann er eigi heldur þetta lóvord, burtur húsi hans og frá eign hans og þannig verði hann gjör hristur og temtur og allur þing heimur sagði, svo skal vera, og þeir vegsjómuðu drottinn og líðurinn breytti sangvænt þessu. Frá þeim degi er hann setti til að vera landstjóri þeirra í Júta, frá tuttugasta ríkisári, artasta konungs, til þrítugasta og annars ríkisársans, tólf ár, naut ég heldur ekki, nýja mínir, landstjóra borð eirisins. En hinn fyrri landstjórar þeir er á undan mér voru hafðu kúað líðin og tekið af þem 40 siklar silvurs á dag fyrir brauði og víni. Auk þess hafðu sveinar þeirra drottnað yfir líðnum en ekki brekti ég þannig því að ég óttaði skuð. Ég vann og að byggingu þessa múrs og höfðum vér þó ekki teygd neinn akur og allir sveinar mínir voru þar saman sapnaðir að byggingunni. En geyfingar og yfirmennirnir, hundrað og fimmtíu að tölu, svo og þeir komu til mín frá þjóðunum, er byggu umkverfisós og átu við mitt borð. Og það sem matreitt var á hverjum degi, eitt nöyt, sex úrvalskindur og fuglar, það var matreitt á minn kostnad og tíunda hver dag nættir af alls konar víni. En þrátt fyrir þetta kræðist ég ekki landstjóra borð Eiris, því að líður þessi var í mikiðli ánöð. Virstu guðminn að muna mér til góðs allt það sem ég hef gjort fyrir þennan líð. Sjötti kafli Þegar þeir sannbanlat Tópía og Gesem hinn arabiski og aðrir óvinur vorir spurðu það að ég hefði byggt upp múrinn Oð eða ekkert skarð væri framar í hann, þótt ég hefði þá eigi enn sett hurður í hlýðin, þá sendu þeir sannbanland og gesinn til mín og létu segja mér. Kom þú, svo að ég með og mega fund með oss í einhverja þorpunum í ónúdannum. En þeir höfðu í hittju að gjöra mér illt, þá gjörði ég menn til þeirra og létu segja þeim. Ég hefði mikið starmið höndum og get því eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að býða að því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar. Fjórum sinnum sendu þeir til mín á þennan hátt og ég svaraði þeim á sömu leið. Þá sendi sannballat enn í fymta sinn til mín og það svein sinn með opið bref í hendi. Í því var ríðt Sú saga gengur hjá þjóðunum og Gasmú segir þið sama að þú og gífingar higgið á uppreist fyrir því sér þú að byggja upp múrin og þú ætlir að verða konungur þeirra eins og sjá megi á öllu. Þú hefur og sett spámen til þess að gjöra það hljóðbært um þig í Erúsanum og segja hann sé konungur í Júta og nú mun slíkur orðrómur berast konungi til erna, kom því og skulum við reyga fund með ós. Tá sendi ég til hans og lét segja honum Ekkert slíkt á sér stað sem þú talar um, heldur hefur þú spunnið það upp frá eigin brjósti. Því að þeir ætliðu allir að gjöra ás hrætta og hugsuðu, þeim munu fallast hendur og hætta við verkið svo að því verður eigi lokið. Styrk því nú hendur mínar. Og ég gekk inn í hús semæja, delja sonar, mehetapi sonar, en hann hafið lokað sig inni. Hann sagði, við skulum fara saman inn í musteri guðs, inn í aðal húsið og lokað síðan dýrum aðal húsiðins, því að þeir munu koma til að drepa þig, já, um nótt munu þeir koma til að drepa þig. En ég sagði, ætti slíkur maður sem ég að þlýja, og hver er sá minn líki sem geti farið inn í aðalhúsið og haldi lífi. Ég fer hvergi. Og ég sá að Guð hafði ekki sett hann, heldur hafði hann spáð mér þessu, af því að Tópía og Sandballat hafði keipt hann. Til þess var hann keiptur að ég skildi vera hættur og gjöra þetta og drýja sind og það hefði orðið þeim tilefni til ills umtals til þess að þeir gætu ófræktnig. Mundu guðmin þeim Tópía og sannbandar þessar afgjörðir herra svo og spákonunni Noadia og hinum spámönunum sem ætluðu að hræða mig. Og múrin var fullgjör hin 25. elúl mánaðar á 52 dögum. Og er allar óvinnir vorin spurðu þetta, urðu allar þjóðirnar sem byggu um hverfisós hrættar og þær lækkuðu mjög í eigin álíti því að þær könnuðust við að þeirri hjálp Guðsvors hafi verkið þessu og lokið. Í þann tíð rýtuðu og tignarmenn Júdalíðs mörg bref og sendu Tópía og frá Tópía komu líka bref til þeirra. Því að margir í Júta voru bundur honum með eiði, því að hann var tengdarsónu Sekanya Arasonar og Jóhannan, sonur hans, hafði gengið að eiga dóttur Messulams Beriki sonar. Þeir töluðu og um mannkosti hans við mig og báru honum aftur orð mín, bref hafði og Tóbi að til þess að hræða mig. Sjöndi kabli Þegar nú múrin var byggður setti ég hurðinari og hlýðvörðunum og söngvörunum og levitunum var falið eftirlítið. Og ég skipaði hannan í bróður minn og hannanja yfir mann mýisins yfir Jérusalem því að hann var svo áræðlegur maður og guðrættur að fáir voru hans líkar. Og ég sagði við þá, ekki skal ljúka upp hlýðum Jérusalem fyrir sól er komin hátt á loft og áður en verðirnir fara burt skal hurðunum lokað og sláur settar fyrir. Og það skal setja verði af Jérúsanum búin, hvern á sína varstöð og það hvern gengt húsi sínum. Borgin var víðóttum mikil og stór en fátt fólk í henni og engin nýbyð hús. Þá blés Guðmin mér því brjóst að safna saman tignarmönnum yfirmönnum og lífnum til þess að láta taka mandal eftir ættum og ég fann ætt þeirra er fyrst höðu farið heim og þar fann ég rýtað. Þessir eru úr skattlandinu, er heimfóru úr herrleðingar útlegðinni, þeirir nebúkatnesar babelkonungur konungur hafið og nú snjöru aftur til Jérusalem og Júta hver til sinnar borgar þeir sem komum með Serubabel, Jósua, Nehemia, Asaria, Ramja, Nahamani, Mordikai, Bilsan, Misberet, Bigvai, Nehum og Baana. Talan á mönnum Ísraelslíðs var Nýfjar Parós 2172 Nýfjar 372 Nýðjar Ara 652 Nýðjar Pahad Moabs sem sé nýðjar Jesúa og Jóabs 288 og átján Nýðjar Elams 1254 Nýðjar Sattu 845 Nýðjar Sakai 760 Nýðjar Binnuí 648 Nýðjar Bebæi 628 Nýðjar Asgans 2322 Nýðjar Adonikams 667 Nýðjar Byggvæi 2067 Nýðjar Aldins 655 nel athers frá hiskia 98. ty Hasums, 328. hassums tr hundru tytu o ochta niar bsai tr hundru tytu of fjorrir niar haarrifs edra o tolf aichchte frau eitt hundra tuttugu og menn frá Bæt, Asmavett, fjörutíu og tveir, menn frá Kyrjad, Jérim, Kefýra og Berót, sjöhundruð fjörutíu menn frá Rama og Geba, sekshundruð tuttugu og menn frá Mikmas, eitt og tveir, menn frá Bætel og AI, eitt Menn frá frau 52. o Elams, hins annars 1254. tusentdveundfymti of 320. nevijar frá tro 345. o frá achtta Hadit og onojuhdru 721. og frá Sena, 3930. Prestarnir, niðjar Jædæja af ætt Jesúa 973, niðjar Immers 1052, niðjar Passhús 1247, niðjar Haríms 1017, Levitarnir, niðjar Jesúa og Kadmíels af niðjum hóðæja, Sjötjú og fjórir Söngvararnir Nýðjar Asafs Eitt hundra fjörutjú og átta Hliðverðirnir Nýðjar Salúms Nýðjar Aters Nýðjar Talmóns Nýðjar Akúbs Nýðjar Hatita Nýðjar Sóbæ Eitt hundra þrjáttjú og átta Musteristjónarnir Nýðjar Síha Nýðjar Hasúfa Nýðjar Tappa Óðs niður Kérós, niður Sía, niður Patons, niður Lebana, niður Hagaba, niður Salmai, niður Hanans, niður Gittels, niður Gahars, niður Ræjaja, niður Ræsins, niður Nekota, niður Gassams, niður Usa, niður Pasea, niður Besai, niður Meunita, Nýðar Nefisita Nýðar Bakbúks Nýðar Kakúfa Nýðar Harhús Nýðar Baselíts Nýðar Mehita Nýðar Harsa Nýðar Baróks Nýðar Císera Nýðar Tema Nýðar Nessía Nýðar Hatita Nýðar Þræla Salomons Nýðar Sótagi Nýðar Sóferets Nýðar Perita Niðjar Jala, niðjar Darkons, niðjar Gittels, niðjar Sefhatja, niðjar Hattils, niðjar Pókeret, Hassibæms, niðjar Amons. Allir musteris þjónarnir og niðjar þræla Salamons voru 392 og þessir eru þeir sem fóru heimfrá tel Mela, tel Hassa, Kerub, Addon og Ymir en kunnu eigi að greina ætt sína og uppruna hvort þeir væru komnir af Ísrael, niðjar Delaja, niðjar Tópía, niðjar Nekota 642. Og að prestunum, niðjar Hópaja, niðjar Hakkós, niðjar Basilei, ef gengið hafði veiga eina dætrum Basilei, Gileavíta og nefndur hafði verið nafni þeirra Þessi leituðu að ættartörnum sínum en það er fundust ekki. Var þeim því hrundið frá prestómi. Og landstjórni sagði þeim að þeir mættu ekki eita af hinnu há heilaga þartil er kæmi fram prestur eða kynni að fara með úrím og túmím. Allur söfnurinn var til samans 42.360 auk þræða þeirra og ambáta er voru 7337 Þeir höfðu 245 söngvara og söngkonur Hestar þeirra voru 736 Múlar 245 Úlvaldar 435 Asnar 6720 Og nokkur hluti ætthefðingjana gaf til byggingarinnar Landstjóringa við sjóðin í Gulli 1.000 daríka 50 fornarskálar og 530 presti serki og sömur alltöðingjana gáfi í byggingarsjóðin í Gulli 20.000 daríka og í Siluri 2.200 mínur og það sem hitt fólki gaf var í Gulli 20.000 daríkar og í Siluri 2.000 mínur að 67 prestserkir. Þannig tóku prestarnir og levítarnir og hliðverðirnir og söngvararnir og nokkrir af líðnum og mysteris þjónarnir og allur Ísrael sér bólfestu í borgum sínum. En er 7. mánuðurinn kom voru Ísraelsmenn í borgum sínum. 8. kafli Allur líðurinn safnaði saman eins og einn maður á torginu fyrir framan vatnslýðið. Og þeir báðu Esra fræðimann að sækja lögmálsbók Mósi er drottinn hafi sett Ísrael. Þá kom Esra prestur með lögmálið framfyrir söpnuðinn bæði karla og konur og alla þá er við höfðu á að taka eftir á fyrsta degi hinn sjöönda mánaðar. Og han las upp því á torginu sem er fyrir framan vatnsliðið frá byrtingu til hátegis í viðurvist karla og kvenna og þeirra barna er vit höfðu á og eiru alls lífsins klíttu á laugmálsbókina. Ezra fræðimaður stóð á háum trepalli er menn hefðu gjörð til þess og hjá honum stóðu mattitja, sema, anæja, úrýja, Hylkía og Masía, honum til hægri hlýðar og honum til vinstri hlýðar, Petaja, Mísæl, Malkía, Hasúm, Hasbadana, Sakaria og Messula. Og esra lauk upp bókinni í auksín alls fólksins því að hann stóð herra en allur líðurinn og þegar hann lauk henni upp stóð allur líðurinn upp og Esra lofaði drottinn inn mikla guð og allur líðurinn svaraði Amen, Amen og fornuðu þeir um leið upp höndunum og beigðu sig og fjallu fram á ásjónu sínar til jarðar fyrir drottni og levitarnir Jesúa, Bani Serebja, Jamin Akkub, Saptía Hódía, Masseja Kelita Asaria, Jósabad, Hanan og Pelaja skýrðu lögmálið fyrir línum en fólkið var kýrt á sínum stað. Þeir lásu skýrðu búr bókinni, lögmáli Guðs og út skýrðu það svo að menn skýrðu hýð upp lesna. Og Nehemia, það er landstjórinn og Esra prestur, fræðimæðurinn og levítarnir sem frættu líðinn sögðu við gjörfaldan líðin þessi dagur er helgaður drottni í guði í sítið eigi nið grátið því að allur líðurinn greð þegar þeir heyrðu orð lögmálsins og Ezra sagði við þá farið og er til þeitar mat og drekkið sæt vín og sendið heim skamta sem ekkert er tilreitt fyrir því að þessi dagur er helgaður drottni vorum veri því eigi hryggir því að gleði drottins er hlífi skjöldur íar og levítarnir sefuðu allan líðinn með því að segja veri hljóður því að þessi dagur er heilagur veri því eigi hryggir þá fór allt fólkið til þess að erta og drekka og senda skap og halda mikla gleði hátíð því að þeir höfðu skilið þau orð er menn höfðu kunngjörð þeim. Dagin eftir söfnuðust ætthöðingjar alls líðsins, prestarnir og levitarnir saman hjá Esra fræðimanni til þess að gefa gaum að orðum lögmálsins. Þá fundu þeir rýtað í lögmálinu er drottinn hafði sett þeim fyrir Mósi að Ísraels menn skildu búa í löfskálum á hátíðinni í sjöönda mánuðunum og að þeir ættu að kunngjöra og láta boð út ganga í öllum borgum sínum og í Jerúsalem á þessa leið farið upp í fjöll og komið með greinar af oljuvíði og greinar af villi oljuvíði og greinar af mýrtúsvíði og greinar af pálmavíði og greinar af fjett löfguðum trjáum til þess að gjöra löfskála eins og ritað er og fólki fór og sótti greinar og þeir gjörðu sér löfskála hver á sínu húsþaki og í forgörðum sínum og í forgörðum guðshús og á torginu fyrir framan vatnslýðið og á torginu fyrir framan efraimlýðið Og allur söpnuðurinn þeir er aftur voru komnir úr herrlegðingunni, byggður löfsskála og byggu í löfsskálunum. Því að Ísraels menn höfðu eigið gjörð það síðan og dögum Jósúa núnssonar allt til þessa dags og var það því mikil gleði. Og það var lesið upp úr lögmálsbók Guðs á degi hverjum frá fyrsta degi til hinn síðasta dags og þeir hældu hátíð í sjö daga og áttunda daginn var hátíð að samkoma eins og fyrir var. Níundi kabli Á 24. og fjórða degi þessa mánaðar söfnuðust Ísraels menn saman og föstuðu og klættust Hærushekk og Júsi Mold yfir höfðu sér. Og niðjar Ísraels skildu sig frá öllum útlendingum og þau gengu fram og játöðu syndir sínar og místjörðir feðra sína og þeir stóðu upp þar sem þeir voru og menn lásu upp úr loðmálsbúk drottins guðstherra, fjórða hluta dagsins og annan fjórða hluta dagsins játöðu þeir syndir sínar og fjallu fram fyrir drottni guði sínum á levítapallinum stóðu þeir Jesúa, Bani, Kadmiel Sebanja, Bunni Serebja Banni og Kenanni og hrópuðum hárlega röttu til drottins Guðstherra og levitarnir Jesúa Kadmiel Banni, Hasabnia Zerebia Hódia, Sebanja Petahja, Söðu Standið upp og veksamir drottin Guð íðar frá eilíð til eilíðar menn veksamir þitt dýrlegar nafn sem hafið er yfir alla vegg saman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Það er þú drottinn Guð sem kjörið hefur Abram, og leitt hann úr frá úr í kaldiðu og gefið honu nafnið Abraham. Og með því að þú reyndir hann að trúmennsku gagvart hér, þá gjörðir þú sáttmóla við hann um að gefa niðjum hans land Kanaíta, Hetíta, Amoríta, Perisíta, Jebusíta og Gyrgasíta. Og þú endir orð þín því að þú ert réttláttur. Og er þú sást einn feðravorra í Egyptalandi og heyrðir neyðaróp þeirra við Rauðahafið þá gjörðir þú tákn og undur á faraó og á öllum þjónum hans og á öllum líð í landi hans því að þú vissir að þeir höfðu sýnt þeim ofstopa og þannig afrekaðir þú þér mikið nafn fram á þennan dag og þú grefst hafið fyrir þeim svo að þeir gengu á þurru mitt í gegnum hafið en þeim sem eltu þá steyptir þú í sjávardjúpið eins og steini í ströng vötn og þú leittir þá í skístolpa um daga og í eldstolpa um nætur til þess að á veginum sem þeir áttu að þara og þú steykst niður af sína í fjalli og talaðir við þá af himnum og gafst þeim sanngjörðn ákvæði, réttlátt lög og góða setninga og bóðorð. Og þú gerðir þeim kunnugan inn heilaga hvíldaldag þinn og bóðorð, setninga og lögmál settir þú þeim fyrir þjón þinn Móse. Og þú gafst þeim bröð af himni við hungri þeirra og leittir vatn af hellunni handa þeim við þorsta þeirra og þú bauðst þeim að koma til þess að taka landi til egnar sem þú hafði svarið að gefa þeim. En feður vorir urðu ofstópa fullir og þverskölluðust og hlýttu ekki bóðurum þínum. Þeir vildu ekki hlýða og myndust ekki dásandarverka þinna, þeirra er þú hafðir á þeim gjörð og gjörðust hald svíraðir og völdu sér í þveru sinni fyrirlíða til að snúa aftur til ánöðar sinnar En þú ert Guð sem fúsir á að fyrirgjafa náðugur og miskunnsamur þólinmóður og elskur ríkur og yfirgafst þá ekki Jafnvel þá er þeir gjörðu þér stepptan kálf og sögðu Þetta er Guð sem leytti þig út af Egiptalandi og fröndu miklar Guðlastanir Þá yfirgafst þú þá ekki á eyðimörkinni vegna þinnar miklu miskunnar. Skístolpin veik eigi frá þeim um daga til þess að leiða þá á veginum nýja eldstolpin um nætur til þess að lýsa þeim á veginum sem þeir áttu að fara. Og þú gafst þeim þeim góða anda til þess að fræða þá og þú hélst ekki mannatínu frá munnithera og gafst þeim vatn við Þorsta þeirra. Fjörutíu ár ólst þú önn fyrir þeim á eyðimörkinni svo að þá skorti ekkert. Föð þeirra slittuð ekki og fætur þeirra þrútnuðu ekki. Og þú gafst þeim konungsríki og þjóðir og skiptir þeim til ystu takmarka og þeir lögðu undir sig land Síhons og land konungsins í Hesbón og land óks konungs í basan og þú gjörðir nýðja svo marga sem stjörnur á himni og leittir þá inn í það land er þú hafðir heitið þærum þeirra að þeir skildu komast inn í til þess að taka það til eignar og nýðjarnir komust þángað og tóku landi til eignar og þú lagðir íbúa landsins kananítana undir þá og gafst þá á þeirra vald bæði konunga þeirra og íbúalandsins svo að þeir gætu með þá farið eftir getþókta sínum. Og þeir unnu víkir þar borgir og feitt land og tóku til eignar hús full af öllum góðum hlutum, úthögna brunna, víngarða og olífugarða og ógrinni af aldin trján. Og þeir átu og urðu sandir og feitir og lífðu í sællífi fyrir þína miklu gasku. En þeir gjörðust þverbrotnir og gjörðu uppreist ég þér og vörpuðu lögmáli þínu að baki sér og spámen þína þá er ámyndu þá til þess að snúa þeim aftur til þín þá drápu þeir og fröndu miklar guðlastanir. Þá gafst þú þá í hendur óvinna þeirra og þeir þjáðu þá. En þegar þeir voru í nöðum staldir, þeir til þín og þú herðir þá af himnum og gafst þeim frelsara að mikill í miskun þinni er frelsuðu þá úr höndum óvinna þeirra. En er þeir höfðu fengið hvild, tókuð þeir aftur að gjöra það sem illt var fyrir auðliti þínu, þá ofurseldur þú þá óminnum þeirra svo að þeir drottnuðu yfir þeim. Þá hrópuðu þeir aftur til þín og þú heyrðir þá af himnum og bjargaðir þeim af miskun þinni mörgum sinnum og þú ámyndir þá til þess að snúa þeim aftur til lögmáls þins. En þeir voru hrókafullir og hýttu ekki bóðorðum þínum og synguðu gegn skipunum þínum þeim er hversá skal af lífa er breytir eftir þeim. Þeir þver skölluðust gjörðust harðsvíraðir og hlittu ekki og þú umbarst þá í mörg ár og ámyndir þá með andatínum fyrir spámen þína en þeir herðu ekki þá ofurseldir þú þá á vald heiðina þjóða en sökum þinnar miklu miskunnar gjörðir þú eigi alveg út af þá og yfirgafst þá eigi því að þú ert að náðugur og miskun samur guð og nú guð vor, þú mikli volduji og óulegi guð, þú sem heldur sáttmólan og miskunnseminna, láttir eigi litlar þykja allar þær þrautir, er við höfum orða sæta. Konungar vorir, höfingar vorir, prestar vorir, spámen vorir, feður vorir og gjörvallur líður þinn frá því á dögum asseríu konunga og fram á þennan dag en þú ert réttláttur í öllu því sem yfir oss hefur komið því að þú hefur auðsint trúfesti en við höfum breytt ógvöðlega. Konungar vorir, höfðingar vorir, prestar vorir og feður vorir hafa ekki heldur haldið lögmál þitt nýr líkt skipunum þínum og aðvörunum er þú hefur að vara þá með. Og þótt þeir byggju í sínu eigin konungsríki og við mikla velsæld er þú veiktir þeim, og í viðlendu og frjósömmu landi er þú gafst þeim, þá þjónuðu þeir þér ekki og letu eigi af ylskubreikni sinni. Sjá, nú erum við þrælar og landi sem þú gafst feðrum vorum til þess að þeir nýtu ávöxta þess og gæða, sjá, í því erum við þrælar. Það veitir konungunum sinn mikla ávöxt þeim er þú settir yfir os vegna sindavora. Þeir drotna yfir líkumum vorum og fjenaði eftir eigin hugþókta og ver erum í miklum nöðum. Sækir alls þessa gjörðu við fasta skuldbindingu og skrifuðum undir hana og á hinnu innsiklaða skjali stóðu nöfn vorra, levita og presta. Tíundi kafli Áu hinum innsigluðu skjölum stóðu Nehemía landstjóri og Setekía Seraja Azarja Jermía Pashúr Amaría Malkía Hattús Sebanja Mallúk Harím Mermút Óbadía Barúk Messúlam Abía, Míamín Majasa Bilgai Semaja Þetta voru prestarnir Levítarnir Jesúa, Asanjason Binnúi, einn af nýðjum Henadats, Kadmiel Og bræður þeirra Sebanja, Hódía Kelita Pelaja, Hanan Mika, Rehob Hasabja Sarkur, Sérabja, Zebanja, Hódia, Bani, Beninu, Höfingja liðsins, Parós, Pahad, Móab, Elam, Sattu, Bani, Búni, Askad, Bebæi, Adónia, Byggvæi, Adin, Ather, Hiskja, Assur, Hotia Hashum Beshai Harif Anatot Nobai Magpias Mesulam Hesir Mesesabel Sadok Jattoa Pelatia Hanan Anaya Hosea Hanania Hasub Hallohes Pilha Sobek rehum Hasabna masaya ahia hanan anan malluk harim og bana og hinir af líðnum prestarnir levitarnir kliðverðirnir söngvararnir mysteris þjónarnir og allir þeir sem skíluðu höfðu sig frá hinum heidnu íbúum landsins og gengist undir lögmál guðs Konur þeirra, sínir og dætur, allir þeir er komnir voru til viðs og ára, gengu í flokk með bræðrum sínum, göfug þeirra og bundu þá eyðum og svartögum, að þeir skildu breyta eftir lögmáli guðs, því er gefið var fyrir Mósi þjónguðs og varveita og halda öll bóður dróttins herravors og skipanir hans og lög. Að við skildum ekki gifta dætur vorar hinnum hefnu íbúum landsins nýð heldur taka dætur þeirra sonum vorum til handa. En fremur að þegar hinnir hefnu íbúar landsins kæmu með torg vörur og alls konar korn á hvíldardeigi til sölu þá skildum við reyði kaupa það að þeim á hvíldardeigi eða öðrum helgum degi. Og að við skildum láta landið hvílast sjönda árið og geva upp öll veðlán Enn fremur lögðum við á oss þá föstu kvöð að gefa þrýfing sikils á ári til þjónustunar í musteri Guðsvors, til ræðsettu brauðana, hinnar stöðugu matfórnar og hinnar stöðugu brennifórnar til fórnana á hvildardögum og tulkomudögum til hátíðarfórnana þakkarfórnana og syndafórnana til þess að frithæja fyrir Ísrael og til allra starfa í musteri Guðsvors og við prestarnir, levitarnir og líðurinn vörpuðum hlutum um viðargjöfuna um að færa viðinn í musteri Guðsvors eftir alltum vorum á tilteknum tíma á ári hverju til þess að brenna honum á alltari drottins Guðsvors eins og fyrir er mælt í lagmálinu Við erum skuldbundum oss og til að færa frumgróða Akurlandsvors og frumgróða allra aldina að hverskona trjám á ári hverju í musteri drottins og sömuleiðis frumburði sonavorra og fjænanar eins og fyrir er mælt í lögmálinu og að færa frumburði nautavorra og söðfjár í musteri Guðsvors til prestana eða gegna þjónustu í musteri Guðsvors. Frumgróðan af degi voru og fórnargjöfum voru og aldinum allra trjáa, aldin leigi og ólíu viljum við er og færa prestunum inn í herbergi musteris guðsvors og levitunum tíund am akurlandi voru því að þeir levitarnir heimta saman tíundina í öllum akurirkjuborgum vorum og prestur Aronsniði skal vera hjá levitunum þá er þeir hitta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíund tíundarinnar upp í mustur í Guðsvors inn í herbergi Fjöhislunar. Því að í þessu herbergi skulu Ísælsmenn og levitarnir færa fórnækjöf korts og aldinlagar og olífuolíu þar eðin helgu kér, prestarnir er þjónustu gegna, hliðverðirnir og söngvararnir eru þar og eigi viljum við er yfri ekki að var mustur í Guðsvors. Edlefti kafli Höfvingja líðsins settu stað í Jerúsalem en hinir af líðnum vörpuðu hlutkesti til þess að flytja einn á hverjum tíu inn að hann tæki sér bústað í Jerúsalem, borginni helgu en hinir 9 10. partarnir bjóku í borgunum. Og líðurinn blessaði alla þá menn sem sjálf viljulega réðu af að búa í Jerúsálem. Þessir eru hövvingar skatlandsins. Þeir bjóku í Jerúsálem og Juda borgum. Þær bjóku í borgum sínum hver á eigin sinni. Ísrael, prestarnir, levítarnir, musterir og niðjar þræla Salomons. Jerúsálem byggu bæði Jútamenn og Benjamínítar. Af Jútamönnum Attaja Ússía son Zakarija sonar, Amarija sonar, Shefhat sonar, Mahalal sonar, Amilium Perish. Og Masaja parúk Kol, Hósi son, Hasaja sonar, Adaja Šonar šilónitans allir nýjar peres þeir býggu í Jerúsalem voru samtals 468 vopnfærir menn af Benjamínitum Sallú Mesúlam son Jóyja sonar Pedaia sonar Kólvaija sonar, sonar, sonar, sonar og eftir honum Gabba í Í samtals 928 Jóel Síkrísson var yfirmaður fyrra og Júta Harsnúason var annar maður ældstur yfir borginni. Af prestunum Yetaja, Jóyaríp, Jatin, Seraja Hilkijason, Messúlamssonar, Sandókssonar, Merajótssonar, Ahitúb höfðsmæður yfir musteri Guðs og bræður þeirra sem önnuðu störfin við musterit samtals 822 og aðdæja Jéróhamsson, Pelaljasonar Amisonar Zakarísonar Pashurssonar Malkíasonar og bræður hans ættöfingar samtals 242 og, og Amasi Asraelsson ahíjasonar með sillimótssonar ymmerssonar og bræður þeirra dugandi menn samtals eitt hundrað tuttugu og átta yfirmaður þeirra var sabídiel, haggidólimsonar af levitunum semæja hasúbason asrímasonar hasabjasonar bunnisonar og sabtagi og jósabat sem settur voru yfir utanhúsverkin við musteri Guðs og báðir af flokki lefi það höfðingjanna og Mattania Mikasson Sabdíssonar Asafssonar Forsöngvarinsá er byrjaði lofsöngin við bænagjörðina og Bak Búkja Annarmadur aðstur af bræðrum hans og Abda Samúasson Galalssonar Jedutunsonar allir levitarnir í borginni helgu samtals 284. Hliðverðinir Akkup, Talmón og Bræður þeirra þeir eru hjældu vörð við hliðin samtals 172. Aðrir ísraelsmenn, prestarnir og levitarnir byggu í öllum hínum borgum Júta hver á eign sinni mystærir þjónarnir bjúku á ófel og síha og girpa voru settir yfir mystærir þjónana. Yfirmaður levítanna í Jerúsálem var Úsíbani son Hasabjasonar, sonar Mattanjá sonar af niðjum Asafs söngvurunum við þjónustuna í mysteri Guðs. Því að konungleg skipun hafði verið gefin út um þá og var vist gjald ákfeðið handa söngvörunum það er þeir þurftu með á degi hverjum Petæja Meseabelsson einn af nivium særa jútasonar var umbósmaður konungsins í öllu því er líðin varðaði að fyrir snertir þorpin í sveitum þeirra þá byggu nokkrir af jútamönunum í kyrjad arpa og smáborgunum þar í kring í dýpon smá borgunum þar í kring í Jekaber og þorpunum þar í kring í Jesúa í Mólata í Bet Pelet í Hasar Suad og í Bersheba og smá þar í kring í Siklag og Mekóna og smá borgunum þar í kring en Rimmon í Shorea Yarmút Sanua Atulam og þorpunum þar í kring í Lakís og Sveitunum þar í kring og Aseka og Smáborgunum þar í kring þeir höfðu tekið sér bólfestu frá Bersheba allt norður að hinna um stahl. Benjamín ítarnir bjögu allt frá Geba í Milkmass, Aja, Betel og í Smáborgunum þar í kring í Anatót, Nób, Ananya, Hasór, Rama, Gittaým Hadid Seboím Nebalat Lót og Ónó í Smíðadal og af levitunum byggu sumar júta í Benjamín Tólti Kavli Þessir eru prestarnir og levitarnir sem heim fóru með þeim Serubaber Zealítjálsini og Jósúa Seraja Jeremía Esra Amaria Malú Kattús Sekanja Rehum Merimót Itó Ginnótói Abía Míajamín Madía Bilga Semaja Jójaríb Jeddaja Sallú Amóg Hiltía og Jeddada Þetta voru höfingjar prestana og bræðra þeirra á dögum Jósúa Levítarnir Jósua, Binnuí, Kadmiel, Serebja, Júta, Mattania stjórnaði hann og bræður hans lofsömnum. Bagbúkja og Unni, bræður þeirra, stóðu gegn þeim til þjónustu gjörðar. Jósua gatt Jójakím og Jójakím gatt Eljashib og Eljashib gatt Jójata og Jójat gatt Jónatan og Jónatan gætt Jadua Á dögum Jójakíms voru þessir ekkjöðingjar meðal prestana Meraya fyrir Seraya Hannanja fyrir Jeremia Messulam fyrir Esra Jóhannan fyrir Amaria Jónatan fyrir Maluki Jósef fyrir Sebania Adna fyrir Harim Helgai fyrir Merjajót Sankaria Fyrir itto Messúlam Fyrir Ginnitón Sikri Fyrir Abía Fyrir Minjamín Piltæi Fyrir Módæja Samúa Fyrir Bílga Jónatan Fyrir Semæja Matnai Fyrir Jójaríp Ussi Fyrir Jedæja Kallaí Fyrir Sallaí Eber Fyrir Amóg Hasabja Fyrir Hylkía Neðanhell fyrir Edaja levitarnir á dögum Elijas, Jójata, Jóhannans og Jattuá voru ætthöfðingarnir skráðir og prestarnir allt fram að ríkistjóri Dariusar hins persneska. Af nýjum levi voru ætthöfðingarnir skráðir í árbókina og það fram á daga Jóhannans Elijas synar. Höfingjar lefið þannig voru Hasabja, Zerebja, Jósúa, Bani, Kadmiel og bræður þeirra er stóðu gegnt heim til þess að vegsama guð með því að syngja lofsöngin samkvænt fyrir mælum guðsmann sinn stafís hvor söngflokkurinn gegnt öðrum. Mattania, Bakbúkja, Óbadía, Messulam, Talmón og Akkúb voru hlýðverðir er hældu vörð hjá geimslu húsunum við hlýðin. Þessir voru ættjöðingjarnir á dögum Jójakíms, Jósúasonar, Jósadagssonar og á dögum Nehemia landstjóra og Esra Press hins fróða. Þá er víjaskildi Múra Jerúsanum, sóttum enn Levitana frá öllum stöðum þeirra, Til þess að fara með þá til Jerúsalem svo að þeir mættu halda víksluhátíð með þagnaðarlátum og þakkar gjörð og með söng, skálabumbum, hörpum og gíjum þá söfnuðu söngflokkarnir saman bæði úr nágrenninu kringum Jerúsalem og úr þorpum, netofatíta og frá bet gilgal og gebasveitum og asmavet því að söngvararnir höfðu byggð sér þorp kringum Jerúsalem. Og prestarnir og levítarnir hreinsuðu sig og hreinsuðu því líðin og hliðin og múrana. Og ég lét höfðingi Jaúta stíga upp á múrinn og fylkti tveimur stórum lofgjörða söngflokkum og skrúð sveitum. Gekk anna til hægri upp á múrnum til mikilhliðs og á eftir þeim gekk Hósaja og helmingurinn af höfðingum Júda og Aserja Ezra og Messulam Júda og Benjamin og Semaja og Jeremía og nokkrir af prekstingunum með Lúra Sankarja Jónatansson Semajasonar Mattanjasonar Mikajasonar Sakurssonar Asafsonar og bræður hans Semaja og Asrel Mílalí Gilali, Mai, Netanel og Júta, Hanani með hljófæri Davíðs guðsmannsins og Esra fræðimadur gekk fremstur þeirra. Allarlega til Lindarlíðs og þaðan fóru þeir byndt upp tröppurnar sem liggja upp að Davísborg þar sem gengið er upp að Múrin fyrir ofan höll Davís og östur að vasslíði. Hinn schön flockkur ingeikt til vinstri en ég og hinn helmingu lífsins og eftir honum uppi á múrnum yfir ofna turn og alta breiðamúr og og yfir Ephraim hlíf og Gamla hlífið og Fiskhlíf og Hananel turn og Meturn og alta sauða hlífi og námu þeir staðar við Dífflisu hlíf Þannig námi báður söngflokkarnir staðar hjá musteri Guðs og ég og helmingur yfirmananna var með mér og prestaðnir Eljakím, Maseya, Minjamín, Mikaja, Elógenai, Sakharía, Hanania, Melúra og Maseya, Semaja, Elíasar, Ussi, Jóhannan, Malkía, Elam og Eser og söngvararnir létu til sín heyra og jesraha var yfirmaður þeirra. Og menn fornuðu miklum fornum þennan dag og glöttust því að Guð hafði vekti mikla gleði og konur og börn glöttust líka svo að gleði Jérúsalem spurðist við svegar. Þennan sama dag voru skipaðir tilsjónarmenn yfir klefana sem hafðir voru að forðabúrum yfir fornargjafir frumgróðafórnir og tíundir til þess að þangað veri safnað greiðslum þeim af ökrunum umhverfi sporgirnar er prestunum og levitunum báru eftir lögmálinu því að júta glattist yfir prestunum og levitunum þeim er þjónustu gengdu þeir gættu þess sem gæta átti við guðherra og þess sem gæta átti við hreinsunina Svo gjörðu og söngvararnir og hlýðverðirnir samkvæmt þýrimælun Davís og Salomón sonar hans því að þegar forðum á dögum Davís og Asafs yfir mann söngvaranna var til lofgjörðar og þakkargjörðar söngur til handa guði og allir Ísraelsmenn yndu af hendi á dögum Serbúbabels og á dögum Nehemia greiðslöfna til söngvaranna og hlýðvarðanna það sem með þurfti á degi hverjum og þeir greiddu levitunum helgigjafir og levitarnir greiddu aarons niðjum helgigjafir. Þrettandi kabli Þann dag var lesið upp úr Mósibók fyrir líðnum og þannst á skrifað í henni að Horki Ammoníti ni Móabíti mættu nokkru sinni koma í söfnu guðs vegna þess að þeir komu ekki í móti Ísraelsmönnum með brauð og vatn og kepptu í móti þeim bílejam til að bölva þeim en Guðvor sneri bölvanenni í blessun og eftir herðu lögmálið skildu þeir alla útlendinga úr Ísraels. Áður en þetta varð hafði Elíasí prestur, frændi Tópía sá er settur var yfir herbergi musteris Guðsvors látið útbúa stórt herbergi handa tópía en þar höfðu menn áður að látið matfórnina, reykelsið og áhöldin og tíund af korni, aldinlegi og olíu í fyrir skipaða gjald til levita, söngvara og hlýðvarða svo og fórnargjafir til prestana. Meðan allt þetta gjörðist var ég ekki í Jerusalem, því á þrítugast og ríkissári Arta salta konungs í Babilón fór ég til konungsins. En á nokkrum tíma liðnum beittist ég Orlofs á konungi og er ég kom til Jérúsalem sá ég hvílíka ógæfu Elíasýp hafi gjort vegna Tópía með því að útbúahanda honum klefa í forgörðum guðsmusterís. Mér mislíkaði þetta stórum og kasta í öllum húsgögnum Tópía út úr herberginu og bauði hreinsa herbergin, bar síðan aftur innþángað áhald guðs musteris, matfórnina og reykjelsið. Ég komst og að því að greyslurna til levitanna höfðu eigi verið yntar af hendi, svo að levitarnir og söngvararnir er þjónustunni áttu að gegna voru allir flúnir út á lendur sínar. Þá taldi ég á yfirmennina og sagði Hvers vegna er hús Guðs yfirgefið? Og ég stendi þeim saman og setti þá á sinn stað. Þá ferðu allir júdamenn tíunduna á korni, aldinlegi og olíu í forðabúrin og ég skipaði fyrir forðabúrunum þá selam prest og sadók fræðmann og petæja af levitunum og þeim til aðstóðar Hanan Sakursson Mattanjasonar því að þeir voru taldir áreðanlegir og það var þeir að skilta að útdeila bræðrum sínum Mundum er þetta guðminn og afmá egi góðverk mín þau er ég hefi gjörð fyrir hús guðsmíns og þjónustu hans og um sömu myndir, Sá ég í menn vera að tróða vínlagar þrær á hvíldardeigi og flýtja heim kornbundin og aðra vera að klifja astna víni, vínberjum, fíkjum og alls konar þunga vörlu og koma með þá á hvíldardeigi til Jerúsalem. Og ég ámyndi þá þegar þeir seldu matvæli og tílusmenn sem sest höfðu þar að Fluttu þangað fisk og allskonar torg og seldu júdamönnum það á hvíldardögum í Jerúsalem. Þá taldi ég að tignar menn júta og sagði við þá. Hvílík ógæf það sem þér hafið í frammi að vanhelga hvíldardaginn. Hafiði ég feður í þar breytt svo og guð vorð þess vegna látið alla þessa ógæfu yfir á stynja og yfir þessa borg en því er aukið enn meir á reyði hans við Ísrael með því að vanhelga hvíldardaginn. Og þegar myrt var orðið í borgarliðum Jérúsalem og hvíldardagur fór í hönd, þá bauði ég að loka skildi hliðunum og ennfremur bauði ég að eigi skildi opna þau aftur fyrir en að hvíldardegi hliðunum. Og ég setti nokkra af sveinu mínum við borgarliðin til þess að engin þungavara kæmi inn á hvíldardegi. Þá náttuðu köpmenn og þeir er seldu alls konar torgvöru fyrir utan Jérusalem, einu sinni eða tvísvar. Þá ámyndi ég þá og sagði við þá, hví nátti þér hér úti fyrir borganmúrunum? Ef þér gjöri það oftar, leggjum hendur á yður. Upp frá því komuð þér ekki á hvíldardegi. Þá bauð ég levitunum að þeir skyldur hreinsa sig og koma síðan og gæta borgar hlýðana til þess að helga þannig hvíldardaginn. Mundu mér og þetta guðminn og þyrr mér af mikilli miskun þinni. Um þær mundur sá ég og gýðinga sem gengið höfðu að eiga konur frá Astot eða Ammonitiskar eða Móbitiskar konur og börn þeirra tölðu að hálfu leiti aðstorsku eða tungu sinnar þjóðar, en kunnu ekki að tala júta tunguðum. Og ég taldi á þá og bað þeim börn bæna, já, barði nokkra af þeim og harrikti þá, og ég særði þá við guð, því að skurðu ekki gifta dætur í þar sonum þeirra, nýja taka nokkra af dæturum þeirra tilhanda sonum íðar eða sjálfum íður, Syngaði ekki Salamón konungur Ísraels í þessu. Með að hinna mörgu þjóða var engin konungur slíkur sem hann og svo elskaður var hann af Guði að Guð gjörði konungi yfir öllum Ísraels. Og einnig hann tegðu útlendar konur til syndar. Og eigum við nú að heyra það um yður að þér fremjið alla þessa miklu óhæfu að sína Guði vorum ótrú mennsku, með því að ganga að eiga útlendar konur og einn af sonum Jóta Jada, Elíasípssonar aðistapress var tengdarssonu sannbalaðs horunýta fyrir því raki hann frá mér mundu þeim það guðminn að þeir hafa sörgað prestómin og hitt heilaga heit prestómsins og levitana og þannig hreinsaði ég þá af öllu útlendu og ég ákvað hvaða þjónustu prestarnir og levitarnir skildu inna af hendi, hver í sínu verki, svo og hvernig reyðaskildi viðin á tilteknum tíma og frum gróðan. Mundu mér það guðminn til góðs.